Capítol 4 Entre transcorre el joc Pere Napiador va aparcar el seu cotxe utilitari davant mateix de l'Ajuntament de Vilasquerra de Baix. Obrí la portella i amb grans feines i treballs treguer en fora una cama llarga, llarga, a la qual seguí la seva parella, també llarga, llarga. En alçar-se, esclavar un cop de cap amb el sostre tal com era habitual. Llimoni! A veure quan me puja en el sou els del diari i ja em puc comprar un cotxe més gran. Cada cop m'hi encabeixo pitjor. I amb la mà esquerra, aquell xicot llargarut, es fregava la closca. De l'altra portella sortia el fotògraf Joan Objectiu, amb la bossa dels aparells que, gairebé, feien més en volum que no pas ell. Si no haguessis crescut tant, això no et passaria. Veus quina sort que tinc jo? I era cert ja que les més celebrades fotografies les havia obtingudes des d'angles insòlids, com aquella del president del govern afaitant-se, tirada bo i amagat sota el tamboret de la cambra de bany de l'hotel on s'allotjava el polític en el darrer viatge pel país. Joan, tu no flaires quelcom d'estrany? Ara, amb baixada al cotxe, noto amb més intensitat aquesta olor que no et sé pas definir. Atxim! A mi, el que em passa és que em temo que ja m'ha agafat l'estornudera. ¡Hatxim! Ai, senyor, que si no em deixen els esternuts, les fotografies em sortiran mogudes. En aquell moment, arriba un guàrdia municipal i el batlla. Haurà de treure el cotxe d'aquí. Aquest lloc és reservat als regidors. Deixa el quedar, Tonet. Aquest senyor és el famós periodista Pere Napiador, del diari Menjanaps, i el seu company és Joan Objectiu. Amdos especialitzats en el tractament a la premsa de temes ecologistes. D'ara endavant, els permetràs de aparcar al lloc reservat a l'ajuntament. Tots tres s'adreçaren escales amunt al despatx de l'alcalde. Pere pujava els graons de cinc en cinc, tal com feia sempre. Altrament, les seves cames centraben caven l'una amb l'altra i el famós reporter mesurava el terra amb els seus llargs ossos. I és clar es trencava l'equilibri ecològic de la seva persona esprimatxada en relació amb el medi ambiental que la sosté, fet prou greu tractant-se d'un ecologista. Un cop asseguts i davant d'uns gots d'aigua de rosetes ben natural, comentaven un possible pla d'acció. En primer lloc, cal confirmar que la culpa en tot aquest afer és únicament de la multinacional. Tots n'estem gairebé convençuts, però cal demostrar-ho a l'opinió pública deia Nàpiador. Nosaltres sabem que el problema ve de la Pepa, però en volem esbrinar tots els detalls i les implicacions i responsabilitats que hi puguin haver per part dels nostres veïns, els del mig i els de dalt. I l'alcalde acompanyava les paraules amb un gest afirmatiu del cap. Jo vaig flairar quelcom quan entravem a la plana i em baixar del cotxe de poc em marejo, insistia Napiador. És una qüestió de nassos. Deia Joan, tot captant el secretari municipal en plens esternuts. Vinga, home, no l'empipis i deixa l'estornudar de gust. És un dels drets que tenen, oi? És per il·lustrar el reportatge del menjanaps? Haig de captar tot el dramatisme de la situació. Vaja, quin professional seria si no ho fes? I com és que nosaltres no notem cap mena d'olor? Demanà l'alcalde perquè esteu insensibilitzats a les emanacions pebrístiques i per anotar-les cada cop us farà falta més quantitat de pebre. Vols dir que estem drogats pel pebre? Demanà esgarrifat el regidor de cultura. Això és una de les coses que hauré d'esbrinar. I Pere s'alçà, boi tombant amb els genolls frontissa de les llargues cames, un gerro amb clavells vermells que decorava la taula del batlle. Els dos dies següents van ser d'una gran activitat preparatòria per part dels dos periodistes contractats per Vilasquerra de Baix. De primer, calgué fotografiar tot el recinte de la multinacional. Joan, enfilat a les espatlles de Pere, disparava la màquina sense treva. Era prou lluny perquè no els poguessin veure els guàrdies de seguretat ni flairar-los els gossos policia. No em fa por que ens ensumin els gossos, que deuen tenir l'olfacte embotit per les emanacions del pebre. Deia Nàpia d'Or, fent gala dels seus profuns coneixements ecològics. M'haurien d'apropar més a la tanca per treure detalls de la construcció i estudiar per on hi podrem entrar, responia el fotògraf. L'endemà al matí, un pastor desconegut a la plana, de cames molt, però molt llargues, sortia del poble amb un ramat de 25 ovelles camí camps a través de la S. Anderra el gos del ramat anava ben desorientat pel canvi de pastor i, sobretot, li semblava molt estrany que un bé caminés sobre dues potes i dugués penjada del coll una càmera de fotografia. La bèstia, però, endevinava que feia temps succeien coses ben estranyes, entre d'altres el fart d'esternuts que de tant en tant feien els xais i ell mateix. Em sembla que a l'estiu els pastors no deuen pas dur sa marra de pell de bé. I és que aquesta em fa una calor, rondinava el periodista pastor, tot eixugant-se la suor del front. Tu, rai, que te la pots treure si vols. Però aquesta pell que m'has fumut a sobre no em deixa viure. Em sembla que encara conserva les pusses del propietari originari. Ja amagava el bé fotògraf. Joan, és hora que caminis de quatre grapes. Ja ens deuen poder veure des de la fàbrica. Noi, també t'hi hauries pogut disfressar tu de bé, caram. I què voldries que fes de les cames? No en tinc pas la culpa de tenir-les tan llargues. El ramat al ramat, arribà al recinte exterior de la multinacional sense despertar sospites. A poc a poc, els vents i el pastor donaren tota la volta a la fàbrica. Un dels xais, de tant en tant, salçava una mica i feia uns moviments impropis dels seus germans faunístics, mentre el pastor xiulava per tal de dissimular un clic-clic sospitós. En arribar a l'altura de la porta principal, un dels vigilants, que per sort no duia gos policia, s'acostà al pastor. M'han comunicat de la direcció que et compri aquest bé que tot sovint fa moviments estranys. Els científics el volen examinar per veure si el polsim de pebre li ha afectat el sistema sensorial motor. És que no el vull pas vendre aquest bé, feu Pere amb les mans al cap. Faràs un servei a la ciència, els tècnics l'estudiaran i si continua viu ja te'l tornaran d'aquí de uns dies. O bé, ens el menjarem a la brasa. <laughs> Joan va estar a punt d'arrencar a córrer. Però sabia que el seu ofici de reporter fotogràfic era arriscat, però mai no s'havia imaginat que arribés a córrer el risc de ser cuinat a l'ast. En notar-ho, Pere li clava una puntada de peu on les persones i els vents tenen la part baixa de l'esquena. Us el deixo, però m'heu de jurar que el tractareu bé, sobretot perquè és el meu preferit. Joan va l'atendrament acomiadant-se del company de reportatges i aventures a qui tal volta no veuria mai més. Bé, bé, fa tu al món, ara sí que m'han ben casat, Afegia en veu baixa per a ell mateix. Conduït pel guàrdia, que li clavava copets afectuosos amb la culata de l'escopeta, desaparegué, avinguda amunt, camí del laboratori de la multinacional. Pere, aixugant-se una llàgrima amb el palmell de la mà esquerra, emprengué amb grans gambades el retorn a Vilasquerra de baix. Els vents, els de veritat, no el podien seguir i el gos del ramat pensava que, definitivament, el món s'havia tornat boig. Un xaiet, en arribar a la pleta, sofria un infart de tant com havia corregut. A la tarda, Pere estava desesperat. «Haig de fer quelcom per salvar Joan, pobre noi, amb una carrera tan brillant i haver d'acabar escorxat!» L'endemà, a trenc d'Alba, en Pere Pastor pujà altre cop a la multinacional. «Escolti, senyor guàrdia, jo pasturava i... vaja, el meu ramat pasturava per aquests matolls, i em van prendre un bé i voldria recuperar-lo. Era el meu preferit, era com un germà. I el periodista s'inclinà tres pams per plorar de gust recolzat a l'espatlla del vigilant. Vinga, home! Tampoc no cal exagerar. Un xai és un xai. Esperi que comunicaré amb el laboratori per veure si ja han acabat les proves. A través del vídeo intercomunicador, Pere sentit que deien. Digui al pastor que en tenim encara per una setmana menys Encara no hem començat les proves. L'hem posat, de moment, en companyia dels ases dels secretaris dels ajuntaments. I tots estem rebé, molt alegres i tenen tota l'herba que desitgen. Ai, Joan del meu cor, Déu vulgui que no t'atrapi un mal de ventre si et fan menjar herba. Que el podria veure i dir-li unes parauletes. Com diu? Demanà el guàrdia. «Res, res, m'acomiadava del bé estimat!» Aquella tarda, Pere informava al batlle Vila Esquerrà. «Hauré de passar l'acció violenta! No en sóc gens amic, però es tracta de la vida de Joan!» «Vols que organitzi un grup de pagesos ben preparats per assaltar la multinacional? Un comando disposat a tot!» «No, no, no en trauríem res! La multinacional és un búnquer inexpugnable! Deixa'm fer-ho a la meva manera!» El camioner, que duia un carregament de 30 tones de grà de pebre, es va quedar ben sorprès quan, en Creuavi i l'esquerra de baix, se li acostaren un parell de policies municipals amb l'alcalde del poble. Senyor camioner, vostè condueix el camió que fa 50.000 en direcció a la multinacional. Per aquest motiu i per celebrar-ho, l'invitem avui i potser demà i tot. Deixi el camió. Un dels nostres homes el portarà a la multinacional i vostè vagi a l'hotel. Dormi, passegi, vagi al cinema. La mercaderia serà lliurada a la multinacional. És es que no puc fer-ho. Què dirà l'empresa de transports? L'home no acabà la frase, ja que els guàrdies l'armaren fort i l'empresonaren a la fonda del poble. Pere Nàpiador s'enfilar a la cabina i posar la primera marxa. Tot plegat, potser no havien passat 15 segons i bona sort, l'acomiadar al batlle. Després de fregar un parell d'arbres de la carretera i de fer volar per l'esglai un pagès que cavalcava un ruc, Pere aconsegui dominar el camionàs que marxar de dret cap a la S en DRBP Anco. Tu no ets el conductor habitual, oi? demanar el cap de serveis de vigilància. No, jo sóc nou en aquest viatge. D'ara endavant vindré sempre jo. Mentí Pere mentre es pensava. Tant de bo no em vegeu mai més al pèl. Entra, entra! Toma el primer trencari a mà dreta. El magatzem XZ-42 et descarregaran. Tu, mentrestant, pots anar a veure alguna cosa al bar B5. Pere deixà el camió al lloc indicat i fent-se l'orni caminar pel carrer dels magatzems. Trencar per un lateral cap a una planta moderna i molt neta amb un rètol al davant, planta de fabricació terminantment prohibit d'entrar-hi. Un parell de vigilants amb un gos policia se li acosten. Aquesta zona és top secret. No t'hi pots quedar. El gos ensumava com boig els camals del pantalón de Pere i penteixava amb delit. Aquesta bèstia encara em deu notar l'olor dels xais d'ahir, rumiava el periodista. Vaig a veure aquell pi del racó i surto de la zona i és que el seu afany ecologista es desvetllà en veure un pi magnífic que de tant en tant se s'assomovia de socarrel, com si no tan també els efectes del pebre. Ves, mira el pi si et fa feliç, <laughs> i ves tan aviat de la zona, si no sonarà l'alarma automàtica, i en aquest cas tenim ordres de disparar sobre qualsevol foraster. El pi es quedà tremolant allà on era, i Pere es fica d'esquilleres per una porteta entreoberta. Després, de clavar-se la caparrada amb la llinda metàl·lica de la porta, es troba immergit en un passadís llarg, de parets blanques recorregudes per uns tubs de color vermell. Avançar cautelosament per aquell escenari que recorda talment el d'un film de ficció científica. Solament falta la musiqueta adequada, ja que el soroll dels budells del Pere, recargolant-se pel nerviosisme, no és gaire aficionat. Tomba a la dreta i topa amb una altra porta. Radioactive Chambre. amb molt de compte i penetra. De primer cop d'ull li sembla buida. Avança de puntetes amb el mocador al nas i és que la l'accentó de pebre és fortíssima. Amb penes i treballs pot ofegar un esternut. De sobte, a contrallum, veu un monstre que maneja uns aparells amb un bloc de notes a la mà. Té la cara desfigurada i d'un color marró esgarrifós. Pere s'amaga darrere del dipòsit d'aigua pesant. Llàstima de musiqueta de pel·lícula de por. El monstre avança lentament amb inquietants tantines. L'ha vist? No l'ha vist? Per sort, aquell tècnic que porta una careta especial contra les radiacions pebrístiques passa de llarg. I diuen que no hi ha perill. I ells van protegits amb caretes i guants especials. Pensa mentre es escapa de la cambra radioactiva. De pressa, de pressa, marxa pels passadissos blancs sense topar amb ningú. Lluny es veu un llum vermell intermitent. En apropar-s'hi, en la semipenombra llegeix «Laboratori, top secret». I entra, tanca els ulls amb força, desconcertat per la intensitat de la il·luminació de la peça. Quan els obra, es troba rodejat de tubs d'assaig i de provetes que fumegen. Avança entremig de la moderna instal·lació cap a la cambra del costat d'on surten uns gemecs, uns vels ploreners i uns brams eufòrics. Pere endevina que ha arribat a bon terme. Treu el cap per la porta i veu Joan ajegut enmig dels ases dels secretaris dels ajuntaments, que li llepen afectuosament les mans que sobresurten per sota de cada costat de la pell de bé. —Joan, Joan, amic meu, sóc jo! Sóc en Pere! —Bee, bee! —Vinga, home, no facis el ruc i contesta'm! L'asa viladretà se'l mira malament. —Bee, bee! Pere aixeca una mica la pell de bé i contempla Joan groc com la cera i mig desmaiat. De la boca li penja un bri de mataconills. Joan, et trobes malament? El fotògraf obre els ulls i s'abraça sumiquejant a Pere. Pere, Pere, treu-me d'aquí, no puc més. Esclar, pobre noi, amb aquesta sentó de pebre tan forta i que groc que estàs. No, no, el pebre rai. Són aquests ases que acostumen a esternudar pel davant i pel darrere. No puc més! Pere deixa la pell de xai ben farcida amb les herbes del as i ajuda Joan a mantenir-se dret. Els ases el volen seguir i costa qui sap fer-los quedar al laboratori, ja que no es deixen convèncer. És que ens hem fet amics íntims. M'han acompanyat tant en la meva soledat, diu Joan mirant de fer els primers passos tot sol. Per sort, la fàbrica estava automatitzada de veritat i no es veia en lloc cap tècnic. Els nostres amics aconsegueixen sortir a l'exterior i el color retorna lentament a la cara de Joan. La parella de guàrdies els aturen. Encara és aquí? L'alarma sonarà d'un moment a l'altre. Qui és aquest home que l'acompanya? És el meu company de camió. Abans, quan ens hem trobat, era darrere d'uns matolls fent un riu. Es posen a córrer cap on era el camió, ara ja descarregat. D'un bot, Pere enfila i ajuda a entrar a la cabina Joan. Aquí les cames no arriben al graó. Sona l'alarma. Els guàrdies i els gossos van d'un costat a l'altre. Un gos, atret per la farum dels pantalons de Joan, s'esmúny a la cabina del camió. Tant se val! Ens l'emportem! El camió salta el segon control. Els vigilants encaren les escopetes i disparen uns trets d'advertiment. Al control principal, han abaixat la barrera i els esperen amb les armes a punt. El camió pren velocitat, els homes s'aparten i la barrera vola pels aires. Agost també, perquè és llançat per la finestra i corre cap als guàrdies. En l'operació d'acomiadar la bèstia, s'obre la porta del camió i Joan, debilitat per tants dies de menjar herba, de poc no cau fora. Pere el sosté amb la mà dreta mentre condueix amb l'esquerra. Un tret, disparat amb mala fortuna, peta a la cama de Joan. Ai, ai, ai! Joan, tan ferit! No, a mi no, però han enviat la màquina de fotografia a fer punyetes. I tan bones fotografies que havia tret allà dins! En arribar al poble, corren a buscar el camioner de veritat i se l'emporten, ell i camió, a l'entrada de Viladreta de dalt. L'home està ben desorientat i no sap explicar als de la multinacional què ha succeït. El cap dels serveis de seguretat també demana explicacions al batlle de Viladreta, mentre Pere i Joan, que més ajudeu-me, ja arriben a Vila Esquerra. El cas ha estat tan greu que el mateix naso increpa l'alcalde Viladreta. Honorable senyor, nosaltres confiàvem en la seva lleialtat. Que força dòlars ens ha costat. Jo no sé pas res de res, es defensa el Viladreta. L'endemà passat, almenys en publica un reportatge que és difós pels principals diaris del país. La narració del procés de fabricació de la multinacional és explicat amb tots els ets i uns. Una nota al final de l'article demana disculpes als lectors per no poder acompanyar el text amb fotografies. Són riscs de l'ofici. Ara bé, nosaltres, Pere Napiador i Joan Objectiu, podem afirmar amb seguretat que la revolta dels esternuts que provoca tants estralls a la plana és causada per la pols radioactivada del pebre negre. L'endemà passat, no l'altre, el diari del partit, que és el govern, publica un article llarg acusant de mentiders als periodistes ecologistes en no poder demostrar les seves afirmacions. Acaba dient L'alcalde de Viladreta contracta els serveis del famós agent SuperPAM, perquè esbrini tota la veritat i l'Ajuntament de Vilacentre invita a la televisió perquè faci un reportatge sobre els esdeveniments que commouen la plana. En llegir-ho, Pere comenta Joan «A veure si haurem de fer una demostració a nivell internacional».